Здається, все виходить як треба. Через кілька днів рішенням Ленінської народної ради народних депутатів міста Києва була зареєстрована громадська організація «Центр самопізнання ЮСМАУ» на чолі з директором, кандидатом психологічних наук Криворучком. Метою новоствореного громадського об'єднання було – гармонізація особистості, поглиблене самопізнання, вивчення глибоких можливостей людської свідомості як вічної субстанції. Ще через місяць у Києві утворилося велике світле братство. Його очолили Юліан Рвамі та Софія, мати світу. Депутат Верховної Ради України Панас Климович Пелішенко розпочинав свою велику гру. Було жарко. Не допомагав і вентилятор, що тихо туркотів у тренка на столі. У невеличкому кабінеті директора Астреї зійшлися всі детективи. Карий закривав справу про вбивство варлюків. Щойно він виклав колегам добуті факти, зробив необхідні висновки. У кімнаті зависла ковська тиша. «Хто виходить, сім'ю Варлюків вирізав Григорій Кухаренко?» Повторив щойно почуте Рогода. Схоже, його не дуже радували такі висновки колишнього слідчого. Вони не вписувалися в так гарно вибудовану версію вбивства Варлюків і Зайченка. «Це встановлено абсолютно точно». «І ти хочеш переконати мене, що якийсь наркоман заради жмені колісу чинив отакий погром?» «Я приводив факти. Вони неспростовні. Знайдено свідків. Кухаренка спочатку взяли на роботу, добре платили, а потім викинули геть. Завмах дала свідчення, як їй нав'язали вантажника, змушували платити йому. Так діють рекетери, тому вона корилася» а тоді наказали звільнити. Вона так і зробила. А далі сценарій простий. Кухаренко не дають можливості добути гроші, а потім, накачавши наркотиками, наводять на квартиру варлюків. Очевидно, він мав намір там поповнити свої запаси колесами. Яким чином доводять його до розлютованості? Не знайшовши пілюль, Кухаренко трощить комод і вбиває господарів. Далі він стає непотрібним тому, хто це все і він отримує подвійну дозу і гине. Ну, власне, це укладається у мою версію, роздумливо мовив Оргода. Бо чому б не допустити таке? Хто використав Кухаренка, аби ліквідувати Варлюка, міг найняти вбивцю для Зайченка. Чи не так, пане слідчий? Так товаришу журналіст. І тепер нам треба зосередитись на пошуках тих, хто за цим стоїть. Інакше нам не мати гонорарів. Так, підіб'ємо підсумки, сказав Тренко. Фактично, нам відомо. Варлюк і Зайченко, ймовірно, знайшли золоті самородки. Такі ж самородки з'явилися згодом на чорному ринку. Потім Обоє залишають роботу на копальнях. Працюють вахтово-геологами. Варлюк гине від рук наркомана разом з сім'єю. Зайченка звинувачують у вбивстві, але за браком доказів звільняють. невдовзі його самого вбивають біля гаража. Про самородки, які могли бути і у Варлюка, і у Зайченка, нам нічого не відомо. «А всі ці факти не дають відповідь на головне запитання нашої клієнтки. Хто вбив її чоловіка?» – заговорив розважливо Михайло Шлаф. «А значить, ми не дуже-то наближаємося до своїх гонорарів». Та, зате ж ми встановили, хто вбив Василя Варлюка!» – поспішив ставити слово Рогода. «Міліція цього не зуміла, а Астрия зробила». Ну, правда, я не знаю, чи будуть наші результати йому радість. «Ти ще нічого їм не говорив?» – звернувся до Тренка. «Ні. Коли проявлять зацікавленість, віддамо матеріали. Але, я гадаю, поки ми не вияснимо, як і від чиїх рук загинув Зеченко, ставити їх до відома ні до чого. А які в тебе, Михайловичу, думки по справі Зеченка? Як ти вважаєш, Має вона якесь відношення до загибелі варлюків? Ну, якщо приймається моя розробка загибелі варлюків, а мені, як здається, вона досить вмотивована, то тепер я можу, коли доручити, зайнятися Зайченком. Учора, наскільки мені відомо, в ОВС отримали результати перевірки копалень. Коли не секрет, що там? А Знаючи їх, можна буде висувати версії. Тренко розкрив теку і дістав з неї копію якогось документа. Дійсно, вчора я був знову у Карі носи, і він повідомив мені про завершення перевірки на копальнях. Наш Рогода виявився правий. Самородки протягом невизначеного часу безперешкодно проходили через усю мережу контролю і потрапляли до... до ділових людей, котрі налагодили їхній імпорт... Насамперед, в Японію, Корею і Тайвань. Розкрито дуже сильно організацію. Але коли почали розкручувати її, кінці обірвали кількома смертями. Причетність до цієї групи Варлюка чи Зайченка не доведена. Тобто для нашого розслідування це дає небагато. Що найприкріше – що нічого не вдалося довідатися про причетність обох наших земляків до викрадення самородків чи золотого піску. «Оце і все?» – запитав Рогода. «Вони ж обіцяли розкрутити все!» «А що, значить, обірвали кінці?» «Такого терміну для припинення розслідування, здається, мені немає?» «Розслідування не припинено. Просто на сьогодні вони там зайшли у, у тупик». Так, у усякому разі, поінформував мене Карінус. Так, ну, здається, ці новини нам нічого не допоможуть, мовив Карий. А тепер мої міркування по справі Зайченка. Судячи з усього, його вбивство продумана, організована акція. Один постріл, прицільний, тихий, у тихому зрештою місці. Безперечно, це не випадковість. Коли Зайченко, як і Варлюк, до речі, причетний якось до вивезення самородків з копалень, незалежно від того, працювали вони на когось чи діяли самостійно, замах треба вважати запланованою помстою. До того, хто це організував, нас можуть вивезти лише самородки. Якщо вони були, то вбивство не має інших причин. Ну, втім, це мало ймовірно. Я згоден, такого збігу не буває випадкового. Обоє мають відношення до самородків, і обоє гинуть після того, як змінюють професію і вертаються до Лтав. Будемо виходити з того, що вони таки мали справу з золотом.